Весь час усякі питання стрибали по хаті, веретілись круг мене і нахилялось близько до мене тепле обличчя разом з парою променисто цікавих очей. Врешті ми все розклали і прибрали мою хатинку. Я був не наче у себе. Тільки дві речі стояли в хаті чужі і навіть ворожі. Біла дубова шафа наглухо закрита і довга незграбна скриня, застелена зверху сільським домашньої роботи килимком. До обіду мама Костуся не вийшла. Ми розмовляли тільки з паном Адамом. Стасик часто блискав очима і щось питав. Панна Неля мовчала, держалась сухо і наче осторонь. Вона керувала обідом, набирала нам страви, Отсилала обід у хату старої панні, але з нами не вступала у ближчі стосунки, так що я раз, тільки стрівся з нею очима. Скільки їй літ? Літ двадцять п'ять, двадцять сім. Когось вона мені нагадала, похила, в чорній одежі з блідим, змарнілим лицем. Вона куталась в хустку, їй холодно. За десертом я знову зиркнув на неї. Пан позволить ще кави? Красненько, дякую. Досить. Може, це чиста фантазія, але я бачу на обличчі у неї тінь от ксьонза. В лініях носа і уст костюльну архітектуру. Чую в складках одежі затхлий дух ризниці. Врешті, що мене має обходити якась панна анеля? Увечері Стасик повів мене на мамину половину. Там було так душно, що грудям бракувало повітря. В кутку на канапі, при лампі, сиділа пані Констанція і розкладала пасьянс. Біле хвилясте волосся світилось від лампи сріблом. Не поклавши навіть колоди, мама Костуся привіталась зі мною і знов нахилилась над картами. Минуло мовчанці кілька довгих хвилин, коли врешті пані згорнула карти, обернулась до мене і зітхнула. Не вийшло. І я побачив такі добрі, засмучені очі, що й мене обняв жаль. Задумала, таке важне, таке важне для мене. І не вийшло. Вона питала мене про родину, трохи про мене, такий молодий. Коли б не помер її хлопець, йому б тепер було так само літ дев'ятнадцять. Потім звеліла подати чаю, замовкла, задумалась і знову розклала пасіянс. Що вона думала? Про що ворожила? Скрізь по стінами тулились канапки, кушетки, м'які фотелі з подушками і подушечками і мліли в гарячій густій атмосфері. На меблях і долі. Валялись книжки. Стурбоване чоло сивої жінки схилилось над столиком, і тривога блукала обличчям, коли рука підносила карту і вагаючись клала на місце. Мені хотілося, щоб на цей раз вже вийшло. Однак не вийшло. Ви знаєте, що я задумала? Тільки не смійтесь, старої дивачки. Я хотіла знати, чи скоро настане між людьми рівність. Чи скоро згине неправда? Не вийшло. Резигнація й сум. Потім мені ворожили, мені випало скоре багатство, лист і дорога. Ну, значить, треба прощатись.